Діла йшли дуже добре. Леон Гаммершлях ходив землі, не дотикаючи з гордості і радості. Все йому вдавалося щасливо, і хоч це був тільки початок головного діла, то вже той початок вищував добре про вдачу цілості. І так поперед усього від воскової спілки з Росії Леон одержав ось яку звістку. «Постачайте церезину», коли можна ще й перед контрактовим терміном. Спілка уладила щасливу штуку. При помощі, знаєте, звісних тутешніх способів нам удалось заключити з Святим Синодом контракт на доставку церезини до церквів православних. Сто тисяч кавців зложено. Ждемо від вас вісті, коли буде готов перший ладунок. Прочитавши ту, ту звістку, Леон, мов, на крила піднявся. Значиться, діло уґрунтоване міцно і тривко. Він зараз вже за тим рушив до Борислава, щоб глянути, як стоїть будова фабрики. По дорозі він дуже бідкував, що будова ще аж через тиждень має бути готова і ще не можна так-таки відзавтра зачати фабрикації воску. Що ціла то та фабрикація була властиво контрафакцією, обманством, про це Леон ані крихти не думав. Почуття справедливості у нього було взагалі дуже неясне. А вже ж того почуття, що існуючі устави і приписи державні обов'язують в чим-небудь усякого горожанина, сього почуття у Леона, як і взагалі у наших жидів, ледве чи був і слід який-небудь. За уладжуванням усяких біжучих діл в Дрогобичі, особливо за клопотами при закупуванні сирого воску земного від різних дрібних властивців, Леон уже більше як тиждень не заглядав до Борислава і не знав, що як там діється. Він у всім покладався на Бенедя, переконавшися вже попереду, що діло своє він робить совісно і добре. Але як же здивувався Леон, коли приїхавши до Борислава, побачив, що при новій будові робітників нема, крім кількох, що докінчували побивати дах. І коли Бенедіо вийшов супроти нього з заявленням, що його діло вже скінчене, будова вповні готова, і остається тільки йому оглянути все доочне і відпустити його». Леон сам не знав, що й казати на таку радісну несподіванку, і коли б Бенедьо був пан будовничий, а не простий робітник і недавній помічник мулярський, він був би обняв і вицілував його з великої радості. Значиться, щастя незмінно всміхається йому. Значиться, воно підслухує його таємні думки і бажання, і, мов, коханка біжить наперед нього, щоби вмих ока сповнювати їх. Радість широко розлилася по Леоновій млиці. Він почав дякувати Бенедів і пішов з ним оглядати будову. Вона стояла перед ним у всій своїй показності. Довга-довга, низька, з невеличкими дверима і віконцями, позираючими де-де, мов присліпуваті злодійські очка. Два височезні комини стриміли до неба. До будови був досить обширний плац, обведений височезним парканом, з широкою брамою для в'їзду і вузенькою хвірточкою обіг для проходу. Плац був гладко втолочений, ями вапнярки були позасипані. Навіть обширна шопа для робітників і для складу нафабрикованого воску була готова. Стіни не білені, ані тринковані, червонілися ясно-червоною краскою. Словом, усе було як треба, аж Леонові серце радувалося. А досередини він і не йшов оглядати. До сього, сказав, треба привезти мого майстра-нафторника, він буде найліпше знати, чи так усе зроблено, як треба. Рури і кітли, і всі прилади, замовлені в Відні, вже надійшли були і стояли на плацу в величезних паках. Леон не дав відіхнути ні собі, ні коням, Цей час же погнав назад до Дрогобича, щоби привезти Шефеля». Бенедьо за той час мав прилагодити робітників, котрі б за проводом Шефеля нині ще пуставляли уставляли і повмуровували кітли та машини. Приїхав і Шефель. Оглянув нутро фабрики, розмірив, що, як і куди, і висказався дуже похвально обудові. Леон ходив слідком за ним та тільки подсмокував і руки засукував. Бенедьо тим часом з робітниками порався на подвір'ї коло машин, розбивав дошки та пачки, розмотував перевесла та шнури і приладжував дерев'яні вали та гереги, щоби затягнути все те, куди треба, досередини. До пізнього вечора тривали в новій фабриці стукання та брязкоти. Все уставлювано і утверджувано машини де треба було проробити більшу дірку в мурованій стіні для вставлення рури, де треба було підмурувати котел до належного становища, Шефель примірював і запоряджував, а Бенедіо за спів з робітниками виконував його запорядки. В кінці з настанням сумерку все було готове. Леон і Шефель ще зосталися всередині фабрики. Світло невеличких воскових каганців михкотіло та сарахтіло, відбиваючися сотнями іскор блискучим череватім кітлі з полірованої міді. З кутів піднівалися бовдури пітьми, звисали з дерев'яної голої стелі, немов грозячи привалити собою тих кілька слабо блимаючих точок. Так завтра зачнете? спитав з задуми Леон, поблудивши очима по тих темніючих просторах, по тім гнізді, в котрім мали вигрітися і виклюнутися його золоті сни. Зачнеться, сказав шефель, а робітники готові? А, правда, робітники, сказав Леон. Ну, будуть і робітники. Тепер того зілля в Бориславі досить. «А тільки знаєте, – сказав Шефель, – наше діло те то не зовсім ясне. То треба вам постаратися о кількох, принаймні трьох робітників таких, на котрих би зовсім можна спуститися. То є, щоби не розбалакали, не наплели, що. Тих би умістити треба в головнім відділі дистилярні, в хімічній коморі, де, знаєте, оконечно вироблюється резина щоби прочі робітники думали, що це проста парафіна. Ото постарайтеся. М -м", міркував Леон, трьох робітників, на котрих би можна зовсім спуститися, правда ваша, треба пошукати. Та тільки то штука з-поміж того зброду винайти таких робітників. Тим часом на подвір'ї нової фабрики зібралися робітники довкола Бенедя. Вони ждали на Леона, щоб одержати від нього решту плати і подякувати йому за роботу. Місяць піднімався на погіднім небі, десь -де за білої напівпрозирчатої мряки поблискували млявим світлом золоті зорі. Робітники посідали на каменях та урізках з й балакали. Глухий гомін їх розмови йшов на поле і мішався з срібним шепотом річки, що той обіч булкотіла по камінні. Звісно, річ бесіда йшла про одно про недавній робітницький збір, про складки й будущі надії. По правді, кажу вам, говорив Бенедьо, диво сталося з тутешнім народом. Коли я перед місяцем прийшов до Борислава і почав допитуватися, чи требували вони як-небудь рятуватися, то всі або головами похитували, або сміялися з мене. А нині самі видати, як усі, старе й мале, тиснуться до складок. Адже досі вже маємо 150 ринських в одній тільки головній касі. 150 ринських, повторив з розстановкою один робітник. Ну і що ж? «Для одного була би це підмога, але для тільки тисячів. Що то значить?» «Правда, що мало значить», – говорив Бенедю. «Але ж бо вважайте, що ще тижні нема, як почалися наші складки. За місяць чинь назбирається хоч п'ятсот. Ну, а з п'ятьма стами може зачинати то, що ви загадали?» Гум. «О, треба добре обрахуватися з силою і з грішми», – сказав Бенедю. Числячи на прожиток одному чоловікові лише півтора ринського на тиждень, числячи далі, що безроботиця потягне тиждень і нам прийдеться пригодовувати через той час лише тисячу люда, то в касі мусить бути на те найменше півтори тисячі ринських. Найменше, кажу, бо крім прожитку будуть ще інші видатки». «Півтори тисячі ринських!» – скрикнули в один голос робітники. «Господи милосердний, коли ж ми таку суму зложимо? Та за той час половина нас ту голодом перемре, а з селів десять тисяч нових прибуде!» «Що ж робити?» – сказав сумно Бенедю. «На то вже, бачу, нема ради. Більше складок робити не мож, бо й так же уривають нам на кожнім поступі». А як дізнаються у наших складках, то ще більше будуть уривати. Треба стояти при своїм, складати і терпіти ще хоч три місяці. Три місяці! Хто знає, що за три місяці може статися? Замовкли робітники, і сум заляг невеличку гомонячу громадку. Бенендіо важко похилив голову додолу. Він і справді почував, що діло пекуче що найбільша сила цього люду лежить в його хвалебнім розбудженні, і що не покористуватися тим розбудженням значить випустити з рук головну пружину діла. А що ж було робити? Грошей не було, щоб зараз зачати змову. Приходилось все-таки чекати. А то й ще одна річ промовив знов Бенедьо, прокинувшися з задуми. «Мені прийдесь вертати до Дрогобича» до Дрогобича, а то пощо скрикнули робітники. Ну, пощо. Ту моя робота, як видите, скінчилася. Шукайте іншої, або ж ту без мене не обійдеся. Правда, жаль чоловікові покидати таку справу, над которою заснуванням трудився і думав. Ну, та й не покидайте. Це певно, що треба не покидати, коли тільки спосібність була. Робітники почувалися добре, а навіть і в Бенедя прокидалася не раз та думка, що без нього ціла справа могла би легко зійти на фальшиву дорогу і через те зовсім і не вдатися. Він почував, що в кожній новозложеній для нових і непривичних цілей, свіжо зорганізованій громаді багато і дуже багато залежить на привідці, на його особистім впливі і пораді. Правда, він почував з другого боку аж надто добре безсильність і своєї думки, і був переконаний, що не спіткайся він в Бориславі з побратимством і з такими тверезо мислячими людьми, як і Стасюра, він сам не був би певно дійшов до того, до чого тепер дійшов. Взаємне співділення всіх часток тут було аж надто сильне і виразне. Але іменно для того почував Бенедю, що вирватися з того круга взаємних співділань значило б зашкодити кожній часті зосібно і всім взагалі. Але вп'ять таки, що тут робити в Бориславі, коли не буде роботи для нього? Але доля готовила йому поміч такого боку, з якого він їй зовсім не надіявся. З середини фабрики вийшов Леон в супроводі Шефеля. Оба вони наблизилися до робітників. Робітники повставали. «Ну, люди, – сказав голосно Леон, – робота ваша скінчена і добре скінчена. Дякую вам за пильність вашу. І ми дякуємо пану за роботу, – закричали робітники. Та найбог дай щасливу годину! Дай Боже, дай Боже, – сказав радісно Леон. А тепер що ще кому належиться, щоби ми чисто розсталися?» Почалася виплата. Бенедюс стояв у біч. Коли виплата скінчилася, Леон наблизився до нього. А вам, пане майстер, дуже, дуже дякую і за роботу, і за цвітке скінчення, за все. Дуже бим не рад з вами розстатися, але тепер за те, що ви таку мені нині зробили радість, прийміть від мене оце на пам'ятку. І він втиснув руку Бенедьові, обвинених папірцем, десять ринських самим сріблом. От зараз буде в нашій касі сто шістдесят ринських, подумав собі Бенедьов, приймаючи з подякою Леонів-дарунок. І ще прошу вас, сказав на закінчення Леон до Бенедя, зайдіть зараз до мене, на мою квартиру, я маю з вами де о чим поговорити. За цими словами Леон і Шефель пішли. За ними вийшли робітники. Бенедіо залишився, щоб позамикати всі двері і брами, і відтак пошкандибав за Леоном, роздумуючи, що такого він має йому сказати. По дорозі він вступив до хати, застав там Матія і положив на його руки до робітницької каси десять ринських сріблом, котрі дарував йому Леон.